nejdý, jako vždycky, upoutáte na příště. Příště bude poslední čtvrtek tohoto tomto semestru a bude tentokrát kanděšně od Dürta Müllera, který pracuje na universitě na Dürtskůrku, ale zabudá se především Šumovou a tomu Šumovou, které se eh, říká, Jsmeš, který říká na druhé straně? Prízen Vybergen. Na to ne. Jedna jiný druhý. má. Věrová, tak se to, uh, uh, a bude to o tom, jak se mění uh, měs uh, při uh, globálních uh, změnách klimatu, takže to prostě do A uh, dnešní přednášející, uh, myslím, že není potřeba příliš představovat, protože uh, jednak pracuje v této budově. Uh, druhák uh, měla uh, sluštel na naposly před sedmi lety, jak to zase a uh, to přednášející je komislová naší katedry zoologie, kde pracuje na, na různých smyslových adaptacích, především hlubokomorských ryb, a v letošním roce na toto téma získala také Jarsi Grant, což je úspěch, a v tom přitom minulém čtvrtku mluvila o tématu své práce na pozdoku v Vazeleji, které se, se díkal zraku, A dneska bude řeč o těch zbývajících smyslech. Já ji předávám slo. Tak jo, já moc díky za pozvání. Vážím si to, um, uh, že vlastně mít zase přednášku tady na čtvrtkách. A um, já trochu opravím hned to intro, protože ta, ten záměr původní opravdu byl a že to bude o jiných smyslech, aby to nebylo jako úplně stejné, jak to bylo minule ale trošku se to zvedlo, když jsem začala přitravovat, takže stejně to bude dost o tom zraku, ale nebude tam, nebude tam skoro jako nic z toho, co tu bylo před těmi sedmi lety, protože um, já to je to, jak kdybych to měla předloně, ale ono to fakt je sedm let a to není, že bych se jako dívala na svoji historii, ale ta, já to zase dívala, protože kdybych udělala dneska přednášku o tom našem výzkumu, tak to vlastně bude jako skoro stejný, což je vlastně jako depresivní, jak někdy ty věci se strašně táhnou, že vlastně potom do té hlavní um, historici se doplňují vlastně jako docela detaily, aby se to vlastně doladilo. Takže dneska jsem se to snažila zaměřit jinak. Um, um, a bude to jako v našem výzkumu a víc vlastně o tom hlubokém moře co se tak um, co se tak o něm ví. Já ještě uh, nevím, jestli by šlo zatáhnout tamhle, co to aby tady bylo trošku víc tma, protože mi přijde, že docela světlý. zvládnout to, než toho, jako nemusí, jo, ale je to hezčí. No a já teda budu jako um, povídat vlastně dál, ale um, bude to teda dneska o těch hlubokomořských rybách, takže tady jsou vybrány nějaký... Um, jako hezký a zajímavý zástupci a na první pohled vás vlastně vlboko ryby upoutají, protože jsou to takový bizární potvory a často mají opravdu jako extrémní adaptace právě na to, v jakém prostředí žijou, což je teda to, to prostředí, vlastně, kde je, jako často. Ne, super, takhle je to skvělý Kde je vlastně často temnota, buď úplná nebo skoro úplná, ale není to jediná, um, jediná věc, se kterou se ty uh, ryby musí potýkat. A kromě teda tmy je tam ještě jako extrémní tlak um, a um, ještě teda um, docela nízká teplota. To se vlastně týká v podstatě celosvětově, takže i v tropických oblastech má vlastně voda v hlubokém um, moři um, nebo v hlubokém oceánu jako pár stupňů na nulu. Tak, um, tady teďka je bude video, které bylo natočené um, ploním na jaře, takže teď je to přesně rok, co vlastně bylo vydané. A je to nejhlouběji nafilmovaná hlubokomorská ryba, co je známá. Uh, jmenuje se Terčovka a je z, hlou, z hlubiny um, 8300 metrů, um, um, což je taky jako jedna z, nejhlou, uh, z nejhlouběji um, vůbec um, zaznamenaných ryb v hlubokém moři. nejen nafilmovaných, ale i vlastně ulovených. No a takže takhle nějak vypadají ty, ty potvory jako úplně dole, to jsou jako ty ex, extrémní vlastně hlubiny, kde teda vidíte většinou nějaký protažený tělo, většinou často teda ztráta pigmentu, nějaký oči tam jsou, ale nejsou to ty zubatý, okatý potvory, jako jsme viděli na těch úvodních slidech, tak k těm se ještě dostaneme. No, a zajímavý s touhletou hlubinou, kam, kam až hluboko teda um, hlubokomorské ryby zasahují, tak um, je tam překvapivě nějaký limit, který je biochemický ne, a uh, byl vlastně vypočítán, nebo tohle, ještě, tohle jsou ještě teda um, print screeny z toho, když se povedlo natočit teda loni tuhle tu terčovku. No a. Um, už jako před časem bylo předpovězeno, že, že je vlastně nějakýsi biochemický limit um, o maximální hloubce, kam až ryby vlastně mohou přežít. A bylo to vypočteno vlastně z koncentrace jedné látky, která se jmenuje um, trimetylamine oxide a tohle látka je vlastně um, ve svalovině i v jiných tkáních ryb v určité koncentraci a vlastně jako kompenzuje, kompenzuje ten velký tlak. A, um, Tady vlastně vidíte vlastně známé údaje, kdy, kdy teda známe hlubinu, nebo hloubku, ve které ten druh žije, a koncentraci této látky. A bylo vlastně vypočteno, že maximální koncentrace, která je jako možná, tak vlastně vychází někam k 8400 metrů a je to pravděpodobně teda může být ten biochemický limit toho, jak hluboko můžou ryby žít. No a skutečně těch pokusů natočit ryby hlouběji bylo učiněno už hodně a um, vlastně nikdy nic uh, se hlouběji nenašlo než těch 8,5 km, což teda se zdá, že opravdu bude nějaký limit uh, toho výskytu. tury. Uh, tak, uh, tak to byl úvod, abychom se podívali do té úplně nejextrémnější hloubiny, teď se vrátíme trošku um, výš, um, zase mezi ty, uh, mezi ty druhy s extrémními adaptacemi, nebo s, co vypadá jako trošku uh, bizarně a um, vlastně, to hluboké moře, stejně jako jakýkoliv jiný prostředí, tak vlastně všechny tedy by jako udělat za svůj život několik jako důležitých věcí, což je třeba jako najít si potravu, najít si partnera a nenechat se ideálně sežrat. Takže tohle všechno. Tam teda řešejí. A právě ty, ty, ty smyslové soustavy, když se, když se jako nějakým způsobem vylepší nebo adaptují, tak tohle v tom hlubokém moři, kde jsou ty extrémní podmínky, to je vlastně velikánská výhoda. A taky vlastně ukážeme si později, až si budeme povídat o různých, nebo až vám ukážu ty různé smyslové soustavy, že vždycky, když si řeknete jako největší tohle nebo nejextrémnější tohle, tak. Spousta těch věcí je nalezená právě u hlubokomorských ryb, čili zdá se, že jako, jako to prostředí vlastně vytváří ne, jako nejextrémnější tlak a ty adaptace jsou v mnoha, v mnoha věcech nejextrémnější mezi vlastně všemi obratlovcí. Tak Některé ty hlubokomorské ryby můžou vypadat opravdu tak jako majestátně. Tady jedna ryba, co se jmenuje Gigantura. Česky i latinsky, ta samá ryba z pohledu už nevypadá tak majestátně, takže tohle je jenom jiný nafocený jedinec zepředu. Jo, ale vidíme tam zase vlastně um, um, modifikované oči do, do tvaru takové trubice a um, zvětšené zuby. Tak a já teď uh, začnu, nebo budu pokračovat v té přednášce tím, že si řekneme o některých extrémních, Vlastně tě, já jsem chtěla vlastně na úvod říct ty jako největší extrémy, co můžeme najít, které se týkají zraku, ale nějak tahle ta část se právě jako trochu protáhla, tak bych tomu neříkala úvod už, um, ale uvidíme. Jo, takže co se týká nějaké morfologie, um, um, morfologie oka jako takové, tak tam, um, tam vlastně asi nejextrémnější adaptací je takzvané tubulární oko, potom s, s, s určitými ještě přídavky, které se řekneme za chvíli. A e, to tubulární oko vznikne tak, že um, vlastně když, když chcete um, jako svoje oko vylepšit tak, aby chytalo více světla, tak jako nejjednodušší cesta je ho prostě zvětšit. Jo? Čím větší oko, tím větší šance, že teda e, nachytá víc fotonu. A, bude to super. Ale vlastně existují určitý limit, jako je třeba velikost hlavy, jo, že prostě pak už um, to oko zvětšovat moc nejde. Um, a navíc jako ta oční koule je extrémně energeticky náročná teda na udržbu. Nicméně um, ještě to lze jako vyřešit chytře a to je um, teda, tak uh, to je vlastně způsob, kdy se můžete zbavit těch postranních částí oční koule. Tady to je takhle jako vlastně um, um, uh, položen, když zahodíte ty okré, necháte si vlastně jenom ten prostřední tubus. A teď ještě, takže takhle nějak to potom vypadá na těch rybách. A ještě u ryb je taková zvláštnost, že vlastně ryby zaostřují pohybem čočky, jo, ne jako my, ale pohybem čočky dopředu, dozadu, takže když vám zůstane jenom tenhle ten tubus a ta ryba ostří, tak je to vlastně takový ten, te proto se to jmenuje třeba teleskop, uh, fish nebo teleskop a i v některých uh, vlastně názvech. Takže to opravdu takhle ta čočka se ještě umí pohybovat. Tak, no a um, to, to tubulární oko... Um, Bo většina ryb, které mají tyhle ty tubulární oči um, a i ryby, které teda nemají tyhle oči, tak pokud jsou to dravci, tak v hlubokém muři vlastně koukají směrem vzhůru. A tady vidíte rybu, která se nestraší straší v česky a je to vlastně ry, rybička, která byla před už teda několika lety nafilmovaná a nafocená živá um, vlastně tak asi deset let zpátky, myslím, a to bylo vlastně poprvé, co někdo viděl, tyhle ty tubulární oči, jak to vlastně vypadá. Do té doby jsme znali takovéhle nákresy z ulovených rozcupovaných ryb a tam se teda vědělo, že mají takové barílky, co směřují nahoru, je, že to jsou ty tubulární oči, no a ta rybička teda vypadá takhle, tohleto zelený jsou obrovský čočky, které jsou teda otočený ty oči směrem teda nahoru a ryba kouká vlastně nahoru co by žrala? to si ještě taky řekne. Um, um, tady potom jsou nozdry vepředu, jo, takže to, co nám připadá jako očička možná, tak to jsou, to jsou nozdry, takže nenechte se změlit obličejkem, oči, oči koukají nahoru. Tak, no a um, já jsem vlastně říkala, že tyhle um, ryby plavou a koukají vzhůru a to je vlastně nejčastější způsob, jak dravci loví potravu v hlubokém moři. Oni vlastně koukají směrem nahoru a proti zbytkovému světlu hledají uh, siluety. Rybky jsou vlastně nad nimi. No a proto tyhle ty oči, když jsou vlastně ob ob ob obráceny směrem vzhůru, tak směrem nahoru mají jako super binokulární vidění, jsou se dvě vedle sebe a mají jako velmi dobrý zrak právě na ty detekce toho, co tam je. <hým> Problém je, že směrem dolů je potom teda mrtvý úhel, kde ta ryba nic neví. Trošičku jsou, jsou vlastně různý adaptací, jak tahle ta ryba může trošku jako rozšířit ten úhel, co to oko zvládne. Tohle vlastně, kdyby to bylo jenom obyčejný výřez toho z, toho, z té oční koule, tak nám to zvládne nějaký takovýhle úhel pokrýt. A právě jsou tady další vychytávky, jako vlastně odrazové plošky a doplňková sítnice tady na straně, který vlastně zase ještě rozšíří ten úhel, takže se nám zvětší celkově to, co ta ryba může vidět. Ale pořád nevidí dolů. A teď přichází ta nejzajímavější část, proto je ten vlastně asi největší extrém um, um, morfologie oka u hlubokomorský ryb a to je um, to je takzvané zrcadlové oko, kdy vlastně u některých druhů se vyvinulo to tubulární oko, tady ho vlastně vidíme, a na jeho straně se vyvinulo taky jako postraní oko, který naopak směřuje dolů, jo? To, je, to je tady to. A to postraní očičko, co směřuje dolů, má tady biologický zrcadlo z dvaninových krystalů. A vlastně je schopno zazna, za, zachytávat vlastně záblesky za světla ze spoda, takže vlastně pokrývá i tu... Um, i, tu, um, i vlastně ten úhel teda pod tou rybou, zatímco pořád nám nahoru směřují ty velký a kvalitní uh, tubulární oči, které samozřejmě poskytují ten plnohodnotný uh, obraz. Jo, takže tohle je fakt takový asi jako a takhle to vypadá ve, um, jako ve skutečnosti na těch zvířatech, jo, takže tohle je Jeden z těch druhů uh, jsou vlastně dva dobře popsané, který mají uh, tady to zrcadlové oko. Tady vidíte vlastně pohledy ze zhora, takže tohle, tady koukáme nahoru na čočky uh, toho tubulárního oka a ty černé ťupky, to jsou vršky těch očiček, co směřují dolů. A naopak, když se podíváme ze spodu, tak tady právě pohled dovnitř, do těch postranních zrcadlových očiček, který, který teda vnímají to světlo ze spodu. Um, to samý trochu jinak je u druhého druhu, takže tady vidíte. Trošku jiný uspořádání, ale vlastně zase jako to tež. Jo, tady, tady vlastně vidíte pohled ze spodu do těch, do těch očí, pohled ze zhora zase na ty velikánské čočky toho tubulárního. No, takže takhle vypadají ty zrcadlové oči na, na ulovených jedincích. A nedávno vyšla i práce, která krásně popisuje evoluci, evoluci těch zrcadlových očí nebo, nebo vlastně těch tubulárních očí, které mají uh, nějaké postranní očičko, protože existují i, um, existují i ryby, kde je jenom nějaký vlastně výběžek, je to nedokonalé, není tam ještě to zrcadlo, ale jsou tam vlastně různé jako mezi stavy nebo méně vyvinuté stavy jako téhož. No a tady teda vidíme ty dva druhy, které mají Hmm. To zrcadlové oko, um, jo, podle toho evolučního stromu to nejsou sestrský druhy, hmm. takže tam mm, ještě jako není úplně jasné, co to přesně uh, znamená, ale zhruba nám to vlastně ukazuje, uh, to, že vlastně to, to tubulární oko jako takové vzniká někde tady, to znamená v té světležlu, žluté úpředka té upředka, tý světležlu, ty části, uh, které by doteď mají, tady ty dole mají jenom jako obyčejní poko. Um, Um, a tady vlastně nám vzniká tubulární, a tady nám právě vznikají nějaký přívěšky na tom tubulárním. No a uh, dokonce je tady uh, ještě jako jiná varianta um, dvojoka a tentokrát je tady dokonce dvojoko, který jako nahoru a dolů, a dokonce má i jakousi čočku, která je teda udělaná, um, je teda udělaná s bělymi. Takže vlastně uh, ryba, která je opravdu čtyřoká, že má vlastně jako dvě oči na každé straně. Co se na tom živém jedinci to vypadá nějak takhle. Uh, popsaný to bylo už jako, jako ta věc, nebo to oko samotné bylo popsané už v 60. letech. Tady je původní obrázek, tak tady to je hezčí, že to dneska máme i na No, um, ale takže, um, takže v téhle skupině se vlastně vyvinulo i jako dvoji oko, který obě má obě ty části mají, mají teda čočku. Tak, uh, takže to jsme došli do toho největšího extrému, co se, týká, co se týká morfologie oka. A když se teď vrátíme jenom k těm tubulárním očím jako takovým, tak ty tubulární oči, ty jsou vlastně přítomně, ty se vyvinuly v evoluci... Uh, v evoluci v evoluci ryb jako několikrát nezávisle, to vzniká docela často, ale ten přívěšek k tomu, vlastně to zrcadlový očičko nebo jakýkoliv ty doplňky, tak to se stalo jenom jednou u těch strašíků, jo? nebo několikrát ale v té skupině strašíků. Um, jo? A tady jsou teda obrázky vlastně nepříbuzných skupin ryb, které všechny mají nějaký uh, to tubulární oko, a, um, jak tady teda padlo, jak slouží to vlastně k tomu, k tomu dobrému pokrytí toho prostoru nad rybou a vyvinul se teda u několika lidí několika nezávisle Tady je jenom takový velmi zjednodušený strom ryb a jako je udělaný s, s tím, že jsou zaměřený na hlubokolořský ryby samozřejmě a šipkou jsou tam označeny skupiny, teda, kde, kde známe nějaký... Případy tubulárního oko, ty jedné skupiny, tam je to jenom jedna malá podskupinka, protože je to tam menší. Jo, ale teda to, to tubulární oko se vyvíjí um, opakovaně. Čili je to adaptace, která očividně dobře funguje. Jenom taková uh, vsuvka srovnávací, uh, trochu to připomíná i to, co známe od sov, kde vlastně taky máme něco podobného, že nám vlastně zůstává ten centrální válec a vlastně sovy vlastně na úkor toho, že nevidějí dozadu, tak naopak ale vidějí velmi dobře, binokulárně dopředu. protože vlastně ty oči ze strany šly k ním dobře. Jo. Sova to, vlastně to, že nevidí dozadu, kompenzuje tím, že může otáčet hlavou o hodně stupňů. Snad jsem to našla dobře. No a ten strašík teda, ten vlastně nemůže nějak otáčet hlavou, takže by člověk jako říkal, že je zafixovaný v té poloze, ale není tomu úplně tak, protože tyhle strašíci umějí dokonce udělat to, že když se přibližují ke kořistě a už ta kořist je vlastně někde blízko, v ten moment by ji přestali vidět, protože by to neviděli z úhlu, tak umějí ty oči takhle jako položit a ještě to jako se tak vlastně, um, krásný, jo? vymysleli si nějakou blbost a ona, ona, ona už existuje, tak podle mě uh, jako moc hezký. No. No. Já jsem si říkala, že jsem nebudu dávat to video, když už tady před sedmi lety bylo, ale nevím, je, kolik z vás tu bylo před sedmi lety, takže si to ještě ukážu video toho strašíka, protože um, to, se, to se jako neokouká. Takže tady, to má, tady teda máte, máte detailní záběr na ty zelený obrovské čočky těch, těch tubulárních očí. A co bylo vlastně novinka, uh, bylo, že se objevilo, že, celý ty, že celá ty oči jsou vlastně ještě krytý takovou jakousi blánou, um, která teda nejspíš má, uh, má um, ochranou funkci, Oni vlastně spekulo, že tyhle ryby jsou často třeba v blízkosti trubíšů, takže je to možná chránit před Ožání, těžko říct, ale e, každopádně do té doby vlastně nikdo nevěděl, že ta ryba vypadá takhle, protože když to, tohle vytáhnete nahoru, tak tam jsou jenom ty oči a tady kolem mi lítá nějaký šlem, protože to se hnedka roztrhá jako první, jo. takže um, to. Já to teda nechám dojít do konce, tady ještě vidět, jak to je od Monterey by Aquarnia, kdy se ho snaží ulovit a uvidíte krásně, jak ta ryba vlastně vidí dobře jenom nahoru, jo. protože um, tohle je vlastně ro -ro robotický chytač, který teďka se nastaví pod rybu, ano, funguje a teď vlastně jede nahoru, že by tu rybu nabral a vlastně ryba jako pořád netuší, pořád netuší, pořád, a teď si toho všimla no, a... Tak jako srdce akvaristy trošku po, po, pokle, poklesne, takže myslím, že ho ještě nechytli, no. Tak a teď se teda trošku podíváme, teď jsme se koukali na ty predátory, jak vlastně koukají nahoru a hledají ty siluety. A proti tomuhle je v hlubokém moři docela velká obrana, vlastně napříč většinou zvířat, většiny skupin zvířat, není to jenom jako rybí věc. A to je teda um, využití bioluminiscence, produkce vlastního světla, um, na vřišní straně těla tak, aby to rozbíjelo siluetu. Jo? Tady to třeba krásně vidíte na, týhle stý, um, na týhletom zástupci, s velkou ústej, kde vlastně tahle ta řada... Um, Pravidelný foto, foto vlastně svítěcích má právě rozbíjet tu siluetu. Jo? Je to známý od hlavonožců. Čili um, já ještě jenom tady ukážu, vlastně, když to bylo nějak vymodelované, tak to opravdu by to jako mělo fungovat právě pro, pro teda rozbití té siluety, aby ty zvířata právě nebyly detekovatelné tím, tím způsobem, že predátor hledá siluetu. No a je tu jeden zajímavý případ, který, tady to je vlastně ukázen, který už tam byl, a to je žralok, který se naučil využívat, tadyhle to tak trošku toho zneužívá, takže má na sobě ty, tu, tu, to maskování vlastně v protisvětle, ale nechal tam kousíček černé, aby tady jako vypadal, že je nějaká malá kořist, takže tam to tak jako znáší a láká predátory, a zároveň je schopný otevřít čelisti vlastně, úplně no 180 stupňů a um, vykousne potom takovou díru, když se ten redátor přiblíží, že by sežral tohle to tak udělá. Uh, takovýhle kolečko a si, um, ty um, tyhle vlastně um, jako značky nebo ty výsledky toho uh, Útoky tady tím tak ty jsou um, potom pa patrné právě na celý řadě predátorů, který, um, který se ho teda pokoušeli sežrat. Uh, nedej bože, když ho někdy chytnete do sítí, právě tak vám může klidně takhle jako porafat uh, jako spoustu tý kořistě. No to jsou taky jako vlastně fotky tu nějakou, kde to mají pěkně porafané. Anglicky se mu říká hrozně hezky, jo. cookie cutter shark, což znamená vlastně jak česky jako cookie cutter je formička, takže opravdu jako dělá takový hezký, hezký kolečka, no docela je to estetický, ne? A, jo, a tady ještě video, zase kdy uvidíte tady až uh, od ten pěždá roku tak tady se vidíte vlastně od toho um, žeraloka, ty výkusy si kulatý. Jo, tohle je hlíston vlastně nejdelší pakorsko ryba, když je dospěla, dospělá, dospělá tohle, co není, to může mít až 8 metrů. Tak to je ryba, která žije. Taky v hlubině, ale občas vyplouvá na mělčinu, takže dá se občas spatřit. Jo. No a ještě jenom, aby... Hej. Jo, jo. Um, ještě zpátky k těm strašíkům Oni, kromě toho, že jsou ti predátoři, tak taky můžou být kořist. Takže strašíci koukají nahoru, zároveň cítějí dolů, to je... Um, Dělají obojí, aby se, aby, se, aby se oni bránili útoku. No a uh, je to taková divná skupina, on jako fakt vypadá divně. Že? A uh, dokonce jako ně, některý z nich mají takovou strukturu, která je zvláštní, um, je to takový jako, divný podstavec, který svítí. Jako, je, jak, fakt je to, jak kdybyste to jako, to, chtěli postavit na stůl, tak je to jako připravený. On to nikdo nikdy neviděl živý, tadyhle ty, uh, tato zvíře, takže úplně přesně se jako neví, um, jak to přesně funguje a taky jako v které fázi života možná, že pro juvenily je to důležitější. Každopádně je tam um. Je tam nějaká žláza, která se říká Directal nebo Anal, podle toho, nebo Ayval, to, podle toho, který, je, který jako skupiny ryb se bavíme v, v rámci téhle skupiny. A, a ta teda produkuje bioluminescentní látku, která tadyhle celá ta jako plocha by měla svítit, ale jsou přesto velké šupiny pigmentované, které umějí vlastně regulovat množství toho pigmentu a tím vlastně regulují, jak moc teda chtějí svítit. Jo. Takhle nějak to vlastně vypadá. Takže to je taková docela docela taky zajímavá, docela zajímavá svítící podložka, kterou si reguluje. Takže tady je to jinak než tečkama, tady to vlastně, ta silueta je pravděpodobně vykrytá, tadyhle nějakou plochou věcí, ale zrovna u tohohle skupiny fakt nevíme, jak to přesně funguje zaživa. Tak. Um, Jo, tak já jsem přešla vlastně pomalu do bioluminiscence, kdy jsme si zatím řekli o té ochranní funkci, a já ještě vlastně v rámci představení těch extrémů chci tady vlastně vám říct jeden další extrém, co, čeho, čeho všeho je bioluminiscence, nebo čeho všechno všeho jsou bioluminiscenční ryby schopné. A vám tady ukážu dvě skupiny, nebo jako, jsou to řády ryb, které vlastně mají nejvyvinutější. Bioluminiscenci, tady jsou zástupci velkoustých a často ta je, vlastně slouží k druhovému rozpoznávání, takže tady vlastně vidíte třeba bioluminiscenci na bradovém fousu, která jsou vlastně různý druhy, mají jako velmi jiné ty útvary, čili tam ten předpoklad z toho toho specifického jako druhového rozpoznávání je. Tady ještě to samý wort někoho jiného, takže hezčí, um, jako kde je víc těch, víc těch fousů nafocených jenom pro představu toho, jak to vlastně může vypadat. No a um, uh, ještě jako krásný, že u těchto ryb vlastně vidíme um, ty různé funkce bioluminiscence na jedné rybě. Takže teď, teď já, když se mi jenom takové jako obrázky, tak vlastně vidíme, jak tu obranou funkci, to jsou tadyhle ty dolní řady, ať už u těch hlubinovek nebo u těch velkoustých, tak ale potom jsou tady třeba ty specifické orgány, jako jsou ty bradové fousy, ty buď můžou být jako na lákání kořisti, nebo to může být na to druhově specifické rozpoznávání. A pak jsou tady vlastně různé orgány, fotofory jako na tváři, tam jich může být víc, který zase mají specifickou pravděpodobně komunikační funkci. Nebo tyhle, ty tyhle um, hlubinovky si zase umějí um, tím jako vyloženě svítit, že to fakt je jako čelovka, jako asi ultimátní čelovka, jaká může být, tak, um, tak je to jako, jako velká svíticí plocha kterou opravdu oni teda si můžou posvítit na tu kožist, aby, aby, aby na ní viděli. Jo. Plus některých druhů nebo skupin ještě svítí nebo blikají um, vlastně ploutvem, takže um, jako už takhle je tam, tý, jako je tam hodně um, jako variabilních fotoforů, variabilních vlastně světelkujících orgánů s různou funkcí. Jo. Obraná komunikační i vlastně útočná. Tak a shodou tom si tyhle ty dvě skupiny, jsou mm, jsou jedny, jako, které jsou vlastně v tom hlubokém moři, jako, to jsou jako specialisti, kdy jako naprostá většina nebo snad všechny druhy jsou jenom v té hlubině um, a uh, jsou tam evolučně ještě docela dlouho, takže i proto mají vlastně nejsofistikovanou um, um, pravděpodobně tu bioluminiscenci a zároveň jsou to vlastně evolučně um, um, jako hodně úspěšné skupiny. Uh, tadyhle do těch velkou tých, uh, patří i vlastně jako jeden rod, kterým, o kterým se říká, že to je vlastně nejpočetnější obratlovec na zemi. Um, jo, já jsem teď, ale měla to číslo, a to jsem sem nedala, takže uh, nedokážu vám říct, kolik to je, ale byly to, uh, byly to jako biliony, uh, skutečně český bilion jedinců, ne, ne jako chyba překladu z angličtiny, um, jako který jsou, který teda jsou jako opakovaně... Um, Považovaný vlastně za nej, nejpočetnější obratlovce na zemi právě té skupiny. Naopak, těch ryb dole, těch je jako hodně druhů a dohromady vlastně dělají nejvíc biomasy v hlubokém moři, což je, je to nějakých asi 65% té rybí, rybí, teda biomasy v hlubokém moři je právě tadyhle z té že to jsou malé hejnové rybičky. Jo, vlastně v podstatě jako potrava většiny všech ostatních, všech ostatních ryb. Tak, um, a teď si pustíme jedno video, který je jako fakt dobrý. <laughs> a to video se týká bioluminiscence. Jedna, která už tady vidíte, o čem budu mluvit asi za chvíli, to se je vlastně červená bioluminiscence na tváři. Tady toho pána přesunem. On jenom... jo. <laughs> Tak, pán jenom říká, že to je super. Jo, a akorát to říká celou minutu. Tak, a oni, oni se jim se podařilo. Uh, Někteří ty by natočit tohle, už je teda po ulovení, to je určitě natáčený jako na fakvárku na lodi, ale uh, uvidíte tady teďka detaily, ta ryba je ještě živá a bude jako svítit, takže tady jenom za světla vidíte, že tu je červený fotofor a prostě bílý, který svítí vlastně v, v, v, v jako modrozeleném spektru. A tady teda vidíte a zároveň jsou tady teda ty břišní uh, proužky, který teda, uh, který teda uh, takhle. S, uh, krásně Takže Vidíte už i okem, že jsou to jako tři různé barvy, ale to ještě jako není všechno. Tohle, co to najednou se jako ukázalo, to nikdy nikdo předtím neviděl. Že ta ryba umí i takhle vlastně jako zazářit vlastně celá. Je to pravděpodobně vlastně na extrémní jako umíková taková ta šoková bioluminiscence, kdy má vlastně toho predátora nejspíš jako na chviličku zmást a zdrhnout. A um, já mě do ní předpokládám, že nějakou spejlí než to a pak to vystřihli, aby to vypadalo jako, že ona si tam tak svítí. Um, no ale takže tohle je teda opravdu jako unikát, protože do, do té doby se jako moc nevědělo, že by měli uh, jako po těle rozsatý vlastně jako mnohem menší světelkující orgány. Jo, takže tady um, tohle vlastně um, je jako krásný příklad toho, um, co všechno, jo, co, co, co, co všechno nevíme. A oni tohle tu rybičku natáčeli hlavně proto, že to je vlastně jeden ze tří známých druhů nebo rodů, který mají červenou bioluminiscenci. Červená vůbec není jako běžná barva v hlubokém moři na svícení. A když se podíváte tady na tohle review, který se zabývá tím, jakou barvou svítí organismy v hlubokém moři, nebo v různých mořích, ale nás zajímá tadyhle ta barva, ta středně modrá, to jsou tadyhle ty Tadyhle ty, tadyhle ty vlastně sloupce a tady máte na ose y počty druhů, které jsou známí, že mají tuto vlnovou délku. Jo, to znamená, že naprostá většina jako zvířat, ať už ryb nebo bezobratlých světel, je teda v tom modrém až jako modrozeleném spektru. Ale jsou tady teda výjimky, které si řekneme, které umí červenou až teda až teda spektrum, mu se říká anglicky far red, a já vlastně nevím, jestli to má nějaký český ekvivalent, ale je to by mezi červenou a infračervenou, to my už bychom neměli jako, vidět naším bokem. Um, jo, tak tyhle ryby to právě umí uh, vyzářit. i teda samozřejmě vidět, tak jsem to neděla, co by následovalo. Um, jo, ale ta, to, že umí tadyhletou červenou, je, je jako skutečně vzácný, a ještě jako podívejte se, jak je to strašně daleko od toho jako běžného, jo, takže je to tady vlastně jako díra a pak prostě opravdu tadyhle to um, jako unikátní spektrum. Tak, teď se, jo, se to posunulo samo. Um, um, Jo, a jsou, jsou to teda takhle vypadají. Uh, ty ryby, který umí svítit červeně, mají uh, vlastně různé, um, nebo různě, různé a podobné. Ty červené orgány, to je ten je pod okem, ten svítící fotofor červenou, a vždy, uh, mají ještě i, i jiné, nebo i další fotofor, který svítí teda právě v modré. No a um, jak je to udělané vlastně uvnitř, že to svítí červeně, tak. Um, ta bioluminiscence, jako ta, ta aktivní vlastně produkce toho světla u těchto ryb je to vlastní, jako luciferáza, nemělo by to být bakteriální, ale je to jako vlastní. A nicméně není to, není to jako známý uh, ta molekulární podstata, ale um, jako ví se, že uh, i v tom červeném fotoforu to začne jako normální modrou, takže stejně jako tady, pravděpodobně. Ale je tam nějaký další protein, který to umí vlastně, který vlastně dělá fluorescenci, takže to z modrý pošoupne do červený. Um, včetně ty far red, ale je tam i červená. No a nakonec je tady ještě přesto takový filtr, který to vlastně všechno vyfiltruje, až tam nechá jenom vlastně tu far red, nebo konec jako našeho viditelného červeného spektra a tu far red, um, spektrum. Jo, takže tahle by vlastně pro naše oko už je to potom takový jako zahnědlý, ten fotofor, a kdybyste odstranili ten filtr, tak to krásně jako z červená, protože uvidíte je to, což je ta naše červená. Um, Jo, dvě věci jsou tu ještě, co jsem chtěla říct. Jednak tohle platí jenom pro jeden z těch druhů, ty další dva, um, co jsme tam ukazovali, tak nemají tenhle filtr, takže ty to mají ještě jako udělaný jinak, ten posun um, uh, posun až do té fáret, um, ale není to vlastně přes, přes filtr, který by to jenom pasivně vlastně uh, odfiltroval. Zajímavý je, že ty první řezy červených světelků orgánem byly dělané už v roce 1908. Mně to přijde dávno, tak mi to přišlo jako zajímavý. Um, jo. No a um, s, s tím jako se světelkováním souvisí samozřejmě to, nebo logicky to, že ty ryby tu červenou i vidějí, tu červenou a šváre, červenou. A um, to teda má jako, nebo to vede k tomu, že jednak jako mají vlastně... Najednou jako soukromý kanál, kterým si můžou svítit, jechtě, nikdo to nevidí, protože červenou skoro nikdo nevidí v hlubokém moři, takže ať už kořist, která netuší, že na ní někdo svítí, nebo vlastně komunikační, nebo vlastně oni spolu komunikují vlastně ti jedinci stejně druhou a nikdo ostatně nevidí, takže žádný predátor si nemůže říct, ha, červená, jdu tam. Jo, takže hm, to je vlastně jako super výhoda. No a hm, tady se jenom můžeme podívat, jak to přesně v tom oku je. Nejdřív teda, tady čárkování je ta to znamená spektrum, v jakým svítí, v jakým umí svítit. Tady mezi tím jsou teda citlivosti obsínu v tom oku. No, není to jako nikdy 100% překryv, ale tohle samozřejmě velmi dobře vidí tohle a tohle samozřejmě velmi dobře vidí tohle, protože to je to No. A uh, jsou tam naměřený tři, konkrétně byly jako naměřený opravdu experimentálně tři různé citlivosti, nebo třeba tři, nebo můžeme to říct vlastně jako tři uh, různé fotoreceptory, to znamená tři různý typy tyčinek, který mají tuhle citlivost. Uh, já můžu to představit jako ekvivalent barevného kanálu v našem oku, tak tady jsou vlastně tři různé. Um, Tyhle jste ty dva nebo takhle jsou tři, ale vlastně um, vy možná víte, že když my máme tři kanály, jako modrý, červený a zelený v našem oku, tak proto máme tři různý obsíny. Jo? Ale tady tomu tak není, tady je vlastně jenom jeden uh, ten rodopsín. Tak um, jak je teda jako možné, že jsou tam opravdu jako tři různé citlivosti? Tak, ta první dvojce je jednoduchá na vysvětlení, to není úplně neznámý. Uh, je tam teda... Jedete do rhodopsin k němu teda každý rodopsin váže vždycky jako retinal, což je to, co dohromady je ta fotocitlivá věc. A naprostá většina morských ryb má typ, který se jmenuje A1, ale známe i retinal, který se jmenuje A2 a ten um, známe třeba od sladkovodních ryb. A když ten se váže s obsínem, tak vlastně ta citlivost je asi o 30 nanometrů delší. Jo? Znamená to, že vlastně můžete s jedním typem rodopsínu a dvěma retinalema udělat dva různé. Dva Hmm, um, jako kanály a najednou jako nepotřebujete dva rodopříny. No ale pak je to ten třetí a to je vlastně to už je fakt jako divnost, protože tam ještě kromě toho, že, um, nebo tam je, teda musí být ještě něco navíc a ukázalo se, že tam jako látka, který se říká photosensitizer, která vlastně um, Spolu s tím udělá ten komplex, spolu s tím obskrnem a s tím retinelem a celý to, celou tu vlastně citlivost posune, um, posune až jako k té červený. A ta látka, to je opravdu jako unikát, u obratlovců, tak to je chlorofil nebo bakteriochlorofil, To vlastně, když to objevili před nevím, nějakou dobou, už to je. Um, tak to bylo fakt jako překvapivý. No a um, um, vlastně ten fotosenzitár se udělá právě to, že uh, zachytí tady tu červenou barvu, kterou by normálně ten obcín tady vlastně nebyl schopný pardon, nebyl schopný vidět. A um, vlastně převede ho na tu kratší vlnovou dílku, to znamená, on ho vyzáří do té kratší a tím, tím, tím vlastně aktivuje tenhle ten, typ obsínu, který je tady navázaný s tím fotosensitizerem. Takže ono to spolu jako, spolu to nějak prostě reaguje a dělá to tady tu, tu citlivost. Jsou tam jako určitý věci, které jako nejsou opravdu ještě úplně vysvětlený jako z, z biofyzikálního pohledu nějaký energie a tak. Takže je to něco, co ještě jako není úplně probádaný, jak to funguje. No a, e, takže i tady se dá něco ještě zjistit. No a pak jsou tu ty další druhy, u kterých to jako víme ještě o něco méně, um, protože tam byly změřený e, tři jako různé citlivosti v tom oku. A pak je tady jedna šedivá, v tomto případě ta je jenom hypotetická, ta neexistuje, nebyla nikdy jako pozorovaná, ale um, vlastně oni si byli tak jistí, že tam musí být, kdy jako všude říkají, že tam určitě jenom ji nezachytili. No a v podstatě jako už celá ta teorie byla jako udělaná, že tam musí být teda, teda on není tam žádnej za tam nikdy nenašli, takže, takže, že ty práce vlastně vedly k závěru, že tam musí být dva obsíny a tyhle práce byly vlastně dělané před molekulární jako rutinou, takže se samozřejmě nevědělo molekulárně, jak to je, ale v podstatě, Všichni si byli jistí, že jsou tam jako dva rodopsíny a ty udělají s těma dvěma retinalama tady jeden pár a druhý pár a bude to tak jako krásný a ono by to tak dávalo smysl. To by bylo jako strašně hezký, jednoduchý, elegantní. Akorát, že to vypadá, že tam žádnej druhý o není. Takže um, to je takový, um, takový jako zajímavý teda, jak to vlastně je a zároveň um, člověk jako furt hledá ten druhý a on tam furt jako není, protože tam možná opravdu není. Um, tak to je taková tak jau, status, kde zrovna jsme ve výzkumu Tak. No, a když se zkoumali ti velkou jako nejenom tyhle tři, co ho vidí červeně, ale i ti vlastně ostatní, tak všichni zatím se zdá, že opravdu mají jenom jeden ten rodopsín. Takže um, prostě v této skupině nedošlo jako k, k duplikaci. Um, ale u těchto, co vidí červenou, tak um, došlo k tomu, um, že teda ten jejich rodopsín je posunutý trochu do té červený. No. Um, když se tady podíváte na výřez ze stromu, tak tady vlastně vidíte stromeček a tady těmo červenou barvou jsou vlastně ty čtyři, nebo tři rody, čtyři druhy v tomto případě z který vidí právě, který mají tu červenou a vidí v ty červený a tady ty ostatní jsou ty normálně modrý. A je tady vlastně pět známých jako aminokyselin, které právě způsobují tady ten posun. Um, ty aminokyseliny jsou jenom některé jako vybrané aminokyseliny v rodopsínu. Tady, když si nakreslíme rodopsin schématicky aminokyselnou aminokyselině, tak jsou známí několik, je jich celkem asi 27 nebo 9, můžete někdo spočítat, um, um, které jsou, um, jsou známí tím, že umí, když, když, se, když jsou zmutované, tak můžou posunout citlivost toho obsínu někam. No a těchto těch pět, to je tadyhle těch. Um, které tam jsou zakroužkovaný, tak jsou všechny známý v tomhle tom směru, že posouvají teda do červena. No a ve výsledku to způsobí vlastně posun toho rodopsínu od modré kolem 480, to je takový jako standard v hlubokém moře a většině toho zbytku, do nějakých jako 40 nanometrů doprava. To znamená, to znamená vlastně jejich chrodopsín je posunutý. Aby dobře viděl tu červenou, ale samozřejmě teda um, uh, ztrácí tím jako tu dobrou citlivost tý modlí. Takže to je hol jako cena, kterou za to platí. Jím se tak jako vyplatí, neby to tak neměli. Jo, ale vlastně, člověk se říká, že by to bylo hezké, kdyby, kdyby třeba měli dva, mohli si je nechat oba ale nemají. A tady jenom vlastně uh, tady jenom pro představu, jak je to s našimi obsínama. Oni, naši, na, náš vlastně červený a zelený obsín, jsou evolučně velmi jako mladí. to jsou vlastně, oba jsou to jako, oba jsou to jako evolučně červený původní, ale u savců pak byli zelený, no a v jednu chvíli se zduplikovali a ten vlastně savčí zelený jako má několik mutací, které způsobily posun do zelena. Tohle jsou všechny mutace, které mezi těma dvěma obsínama jsou, to znamená jich celkem, kolik vidím, 8, 12, 15 asi, nebo nevím, kolik je to přesně, ale je to pár, jo? Je to pár aminokyselin, kterými se liší náš červený od našeho zeleného. No a bylo experimentálně ukázané, že stačí tyhle tři, tyhle tři jsou důležité na to, aby udělali celý ten posun ze zelený do červený. Jo? Takže tady to naše vlastně spektrum zelená a červená, nebo spektrum jako sensitivity našich teda čípkových obsínů, tak náš čípkový zelený a náš čípkový červený jsou vlastně funkčně od sebe 30 nanometrů a stačí na to teda tři aminokyseliny, aby se to, aby se to, aby se to stalo. Ty ostatní vznikly jako taky, že jo, protože, um, protože tak to funguje. Tak uh, jo a v našem případě teda je to, je to duplikovaný, to znamená my najednou tím vyhráváme o jeden kanál navíc, jo, vyhráli jsme červenou, ale tady let, ty ryby to tak teda neměly a ty pasy přicházejí o ten krátkovlnej na úkor toho dlouhomího. No a tady, teď budou asi tři slajdy z našeho výzkumem teda. Tak um, tady jako k tomu řeknu to, že um, vlastně překvapivě ta duplikace rhodopsín vlastně není úplně běžná. Když se poděláte na ten strom, tak tohle je evoluční strom, tmavý větově jsou hlubokomorský a uh, nás zajímá jenom tady ten vnější kruh s těma černýma čárkama a všude, kde je černá čárka, tak počet čárek znamená počet rodopřínů a vidíte vlastně, že naprostá většina druhů má opravdu jako jeden, um, jo, jsou tu nějaké, které mají třeba dva, ale oni nejsou jako funkčně odlišení, ale jsou tady teda tři jako hlubokomorské linie, kde se to teda duplikovalo, asi jako když už to začne, tak už teda jako je to tak dobrý, že se to jede dál, že se nám to vlastně naduplikovalo na velké množství a uh, vlastně to jsou tyhle ty tři skupiny, um, Jo, ten úplně největší úlet je tady, ten, tady, tady ta ryba, která se českým jmenuje Bestrnovka, a ta má 38 rodopsijů, který všechny teda jsou schopné kódovat funkční protein a z, jako víme, prostě, že jsou tam exprimovaný a ví se i že tehle těch, jako. 38 nebo ten podskupina exprimovaných je teda schopná nebo má jako různé, různé citlivosti. A když se podíváme na ten obrázek, který jsme viděli předtím, to znamená rodopsin a všechny známé, dosud známé, aminokyselinové místa, které posouvají citlivost. Jo, tak to jsou, jsou tady vlastně vyjmenovaný. Tak když se podíváme na těch 38 rodopřínů, kolik z nich je teda jako variabilní v rámci, v rámci týhle rybičky, v těch 38. Tak vlastně ty, naprostá většina těch míst je jako variabilní, že vlastně je tam, je tam, jsou, jsou, jsou vlastně zmutovaní, aby byly různě jako funkční. A vlastně vede to k tomu, že ten zrakový systém to, té ve jako vypadá nějak takhle, jak to ale funguje, to zatím nevím, na to je ten grant, tak uvidíme, třeba, třeba to zjistíme, bylo by to dobrý. Um, jo, takže, um, no a tohle už jsme věděli před těmi sedmi lety, když jsem to, takže vlastně jako, uh, to je vlastně to, to, proč jsem říkala, že když bych mluvila o našem výzkumu, že by to mohlo připadat někomu moc stejně. Tak, uh, opustíme náš výzkum, vrátíme se zpátky k té bioluminiscenci, tohle vlastně už je jenom takový uzávěrkovej dvojslide, který uh, má říct, uh, Jo, Má říct to, že hm, ještě jako úplně to taky probádaný není, jo, že eh, jednak některé ty druhy mají i tady ještě nějaký další, jako naopak fialově vypadající fotofor pro naše oči, některé druhy to jsem tady zapněla, tak tady by byla ryba, která má jenom fialový. Um, no a nedávno se dokonce ukázalo, že vlastně ta, tady, ta druhá skupina těch velmi jako početných ryb, ty hlubinovky, jsou takový ty malý hejnomý, tak se dokonce našla našel jeden truk, kde je taky jako takovýhle miniaturní červený fotofork. To je jako první červený fotoformy mimo tři známý případy, ale jako velikost možná se dá pochopit, že to člověk přehlídí, Tady to, takhle by bylo oko asi, takže je to trochu menší a ta ryba má 5 cm. Jo? Um, no ale každopádně... Um, je to, je, je to jako zajímavé a má to spíš ilustrovat to, že ještě jako, kromě toho, že bádáme, jak to je tady, tak ještě taky se jako, dějí objevy, že něco někde je. Jo, třeba tohle to bylo natočené taky od Mumbary, od toho Monteray Bay Aquarium Research Institute. To je vlastně zase úplně jiný druh, který má, tohle není teda aktivní světelkování, ale po nasvícení bílým, pardon, modrým světlem, to vlastně má výrazně červenou fluorescenci, jo? takže je otázka, jestli tohle má taky nebo může mít nějakou funkci hmm. a jak to teda vlastně jakoby bude, protože to je vlastně červená, ale na té spodní straně těla to vlastně taky jako u někoho známý zatím není. Tak, uh, jak jsem... jo, tak to byl ten úvod, <laughs> ale dobrý, nebojte, ono jako ta druhá část totiž není potom tak dlouhá. Um, um, jo, já jsem chtěla vlastně se zaměřit, na to ten původní plán byl, že jako se koukneme na to, jak je to s těmi ostatními smysly a kde teda zrak už přestává být ten dominantní smysl. Když se pojáte na různé hlubiny, hlubiny velkého moře, myšlenou hloubky, tak vidíte, že to máme jako různé, různé pojmenování pro různé, různé teda sekce a ty odpovídají odpovídá vlastně parametrům, který, který v tom moři jsou. Tak třeba tam ta jako svrchní hluboká se jmenuje mezopelagial a vlastně charakterizuje, charakterizuje jí to, že už je to teda hluboký moře, ale ještě tam proniká světlo. To znamená, pořád tam máme to světlo a tam se právě děje většina toho, co jsme si tu dneska ukazovali. Takový to koukání do světla, hledání těch siluet, Hmm, eh, kořisti a tak dále. A eh, tady taky je ta největší, největší hm, eh, jako, eh, druhová diverzita i abundance a zároveň je tam eh, vlastně největší diverzita těch různých adaptací, těch divností, protože tady se jako fakt vyplatí investovat do adaptace, protože když se trochu vylepšíte ve zraku, tak jako máte výhodu. Když jste už pod hladinou, přibližně tisíce metrů a níž, tak tam už vlastně žádný světlo z hladiny nepřichází a vlastně jediný zdroj světla je tam bioluminiscence. A tam už je jako vidět, že spoustu těch druhů má už jako jenom normální oči, nejsou tam už žádný teda, už žádný teda divnosti. A um, zároveň teda jsou ryby, které žijou v otevřený vodě a jsou ryby, který žijou jako v kontaktu se dnem, buď přímo na dně nebo, nebo jako v jeho um, aspoň optický blízkosti. Hmm. A jako strategie, um, těhle ryb jsou jako dost a jejich vlastně smysl, smysly taky. Um, ten zrak dominuje opravdu v tom mezopelagiálu a obecně teda um, pelagiálo, ale dělaný je to hlavně na mezopelagiálu, kdy se vlastně koukali na, um, na, uh, na, na to jako... Uh, řekněme, veliko, jako buď, buď velikostní části mozku, anebo tady přímo počítali vlastně primární axony, které přicházejí s tím inputem do mozku a vlastně když spočítali z ku čichovým, tak tam byl poměr asi 41 k 1, to znamená opravdu jako velká dominance zraku ku čichu právě v tom mezopelagiálu. To tak nějak dává smysl. A potom teda se taky koukali, Právě na velikost čichových laloků jako takových, to je ta část mozku, která um, přijímá signál z čichu. A tam teda u těch bentických ryb, to znamená těch, uh, kteří jsou v kontaktu ze dnem, um, tak byly čichové jako laloky plošně jako větší než u těch právě mezopelagických. Jo, ja, čili to prostředí uh, jako do nás určitě vytváří uh, nějaký jako věmy, kde ten čich se jako hodí víc. No. A um, jo, a tohle už jsem říkala, že vlastně ty jiný smysly, než zrak nám postupně nastupují právě jako pod tou um, hloubinou pod tisíc metrů, kde vlastně už, jak je málo světla, tak už to přestává být tak důležité. Neznamená to ale, že by ty kdyby zrak, jako velmi málo druhu je úplně slupých, slepých i, i v těch největších hloubinách viděli jste, nebo pamatujete si to video ze začátku, kdy tam byly vlastně ty terčovky, které měly docela jako solidní oči pořád. Tak. Jedna zajímavost, která se týká Čichu, tak je pohlavní dimorfismus v velikosti a tvaru nozdr. trošku vody. A ten dimorfismus je tak, že samci mají jako mnohem větší a třeba morfologicky jako pozměněný nozdry oproti samicím nebo Vysvětluje se to teda hledáním, hledáním samice. Jo, že tedy samec má za... Jako jeho účelem je najít samici. Zajímavé je, že vlastně v mezopelagiálu, to znamená do těch tisíce metrů hloubky, je tohle velmi vzácný. Tam je jako jednotky druhů, kde je to znáný. Zatímco vlastně v té hloubině pod tisíc metrů, to je zatím jako, nebo ty studie udávají, že to je u většiny druhů, který byly zkoumaný. Jo, tady ten člověk v 60. letech psal, že to je 80%, ale um, dneska, když to není tolika, ale stejně jako je tam vlastně prudký nárůst tadyhle toho fenoménu s tou hloubinou. Tady můžete vidět příklad právě tyhle ty rybičky, která na první pohled vypadá jako obyčejně, ale tady vlastně vidíte samičku a její nozdry a samečka a jeho obrovský nozdry, jo. Takže to jsou ty olfaktorické rozety, které vlastně když jsou větší, tak jako líp budou vnímat uh, uh, tu chemickou látku. Jo, asi nejextrémnější uh, pohlavní demortizmus potom máme u děsů, kde to je nejenom teda ve tvaru nozdr, ale je to celkově i, celkově i ve tvaru um, těla, kdy samice jsou velký. Tady u toho druhu je to třeba 10 cm, ale u jiných druhů to může kromě 40 cm, prostě ten velký ďas. A samečci jsou malinký, ale mají vlastně obrovský nozdry. Tohle je nozdra. Zase vidíte, že tam je vidět ta mřížka, ta... ta to je ta rozeta, která právě, který právě mají sloužit k tomu, aby teda ten sameček našel tu samici a když ji najde, tak se do ní zakousne a už je s ní vlastně navždycky. Takže tam je jako fakt důležitý, aby, aby ji našel. Jo. Teďka tady teda jenom si ukážeme trošku popis toho, jak si představujeme my nebo jak si jako představujeme vědci, že to, to celé jako probíhá, to vledání. Je tu ještě jeden takovej No, je, je vlastně to prostředí, v kterém jsme teď, tak je vlastně otevřená, otevřené moře, takže tam nejsou žádný orientační body, dno samozřejmě nevidíte, je to vlastně obrovský 3D prostor a ty ryby se mají nějakým způsobem najít. Jo. Takže um, proto teda se bojíme i v smyslech. No a ty jasové a jiní právě třeba ty druhy, který mají, hm, mají ten pohlavný amortismus, tak je to pravděpodobně, vě, většina to dělá tak, tak samička vypouští nějaký feromon, a ten feromon um, se teda <coughs> pomalu šíří. A v mořské vodě, když jste vlastně jako um, v hloubině, kde už není vlastně pohyb um, jako vodních mas hladiny, tak, um, tak jsou vlastně ta voda uspořádána v jakýchsi jako vrstvách a šíření látek tam probíhá vlastně horizontálně, ale skoro ne, neprobíhá vlastně nahoru a dolů. Takže uh, když ta samička vypustí feromon, tak on se vlastně šíří jako um, převážně vlastně v vodorovné poloze. Ten sameček ji teda musí najít a um, snaží, se, snaží se to teda všema svýma smyslami. Jo, tady má třeba oko, to je taky dost velký, jo, na, to, uh, na to, jak je on malej. No a sameček vlastně projíždí, uh, projíždí teda to, tu vodní masu a snaží se zachytit jako hladinu, um, ve který je nějaký feromon a pak už vlastně zůstává jenom v ní. Jo. Takže tady máme vlastně moment, kdy ze 3D se stane 2D a to je um, jako obecně, uh, jako ta velikánská výhoda. Vlastně v úspěšnosti uh, hledání těch partnerů. Jo, až to dopadne jednou takhle, tak prostě tady je potom ten sameček, který jako vroste do těla té samice, tohle teda samice, um, a tady ještě je jako jiný druh. Tady jsou zrovna dva samci a samice. No, tady u toho druhu není ten rozdíl velikosti jak obrovský, že tady zase každý samec je teda trochu uh, znát. No, jo, ještě než, než si k tomu řekneme nějaké vědecké věci, tak uh, si pustíme video. Video, kdy se povedlo tak jo, už nám jede. To je video, kde se teda povedlo natočit ásí uh, samici i se samcem, takže můžeme to říkat vlastně pár děsů. Um, jo, A uh, tady je ten samiček. Takže um, vidíte vlastně, že, že tohle je samice, která už má vlastně jako přirostého toho, toho samečka. samička. Zároveň tady je teda vidět. Um, Vlastně další, uh, další smyslová soustava, to jsou vlastně, uh, to, to jsou vlastně jako mechano, mechanorecepce pomocí různých, různých tedy jako, um, vláken a fousu a, a tak dále. To je zase vlastně další ještě smysl, um, který je docela um, v hluboké moři běžný, ale já, já teda o něm já zrovna mluvit dneska už nebudu. No ale co ještě si řekneme tady k tomu hledání vlastně uh, samiček samičkama, tak uh, člověk by si jako Říkali jsme jako pohádky, jo, všechno, jak to můžeme vědět. A um, pro, pro některé druhy, který teda taky mají uh, dimorfismus, a který vlastně by, jako fungují stejně, tak byly udělané nějaké, buď jako modelování, anebo dokonce uh, byly dělat nějaké experimenty, ne teda s těma rybama, s těma, ty se jako živí moc chytit nedají, ale byl dělaný třeba experiment s tím, s tím šířením vlastně v horizontální versus jako vertikální rovině a opravdu teda tady sledovali, když tam dali barvičku, za jak dlouho vlastně se rozšíří kam a vypustili ho do 300 metrový hloubky a sledovali ho tři dny a vlastně ten, ta, ta skvěrna se rozšířila vlastně do šířky jednoho kilometru, ale furt zůstala vlastně v pár metrový, v pár metrový hloubce, takže tohle opravdu teda funguje a je, je, je jako popsaný nějak jako fyzicky, jak to tam fyzikálně padlo, někdo tam jako funguje um, uvnitř té vrstvy potom. No a uh, pro feromon potom, um, ten jako samotný feromon o koncentraci, jakou oni předpokládají, tak, uh, tak tam vlastně třeba ten odhad je, že ten feromon rozšíří do nějakých 100 metrů uh, plus minus za nějaký 9 hodin, což je braný jako takový ten um, limit, kdyby bylo dobrý, um, se potkat. Ono ještě jako tak, že když data ta samice dotření, tak vlastně má jenom omezenou dobu, po kterou může um, vlastně to vajíčko jako být doplodněno, že není to tak, že to může trvat třeba jako měsíc, až se povede tak dobrý, ale je tam jako nějaká, uh, řekněme, fáze, kdy se to hodí. No a um, tady ještě potom dělali jako mod modely, jak kdy vypočítali, um, když by to hledání bylo jako bez feromonu nebo bez toho um, bez toho vlastně čichovýho čichovýho vstupu, tak vlastně to, to jako nalezení těch jedinců by jako bylo třeba pět až osm dní, zatímco s tím feromonem je to teda 1 až tři hodiny, čili to mělo jako, asi to má vlastně trošku jako, přidat na věrohodnosti toho, že to jako je důležitý, že tak lence, že to jako výrazný zlepšení, a ono to jako ani asi nepotřebujeme úplně jako být přesvědčovaný, když teda vidíme, vidíme, že jako opravdu je tam ten pohlavní dimorfismus tak silný, tak to je celkem dobrá už sama o sobě hm, jako známka. Ale je to teda, je to teda, hm, je to teda, hm, jako spočítání tady pro ty rybičky, že to v nějakých takovýchhle hm, hm, hodnotách se pohybujeme. No a já jenom ještě řeknu něco krátce o čichových receptorech. Hm, teď odpočím z hlubokého moře, ještě budou dva slajdy, jo jsem bych z ale Um, tohle se týká olfaktorických receptorů ryb obecně. Tady si jenom můžete vidět strom, ta jedno, a to je vlastně nějakých jako, 200 nebo 150 druhů ryb jako napříč všema rybama. Um, Hmm. Um, a vidíte vlastně, že existují čtyři různé rodiny uh, foto, jako olfaktorických genů to znamená těch čichových uh, nějakých čichových receptorů na různé typy látek je tady skupina olfaktory receptor což jsou ty nejznámější pak jsou vlastně tři, uh, tři další skupiny a um, celkově jako ryby mají uh, medián někde kolem 250 genů pro tyhle receptory uh, v genomu a ma maximum co, jsme, co bylo nalezeno tak je u přes 1250, jo. Um, vy asi víte, že tohle jsou jako obe, hodně početný geny třeba u savců, že myš má kolem tisíce tadyhle těch, těch OR, olfactory receptors, takže um, savci jsou v tomhletom na počty genů jako, ještě jako dál, ale u ryb, u ryb je to teda nějak takhle No a um, já tady ještě ta odbočka, my když jsme na to koukali, tak vlastně Demián, můj postdoc, se snažil jako zjistit, Um, um, jestli tam najde nějaký uh nějaké jako ekologické vysvětlení třeba pro, pro to, um, proč některé vlastně ryby mají jako bohačí ten repertoár a, a některých chudší a našel vlastně to, že um, vlastně nej, uh, jako nejbohačí ten repertoár genu mají, mají teda ryby, které jsou sladkovodní a noční a vylezají z vody a ideálně teda tam dělají nějakou aktivitu, jo, buď tam jako tohle jsou třeba jejich příklady, jo, dělají to třeba bichyři, úhoři to dělají, keříčkovci nebo třeba lezouní. Jo? A ukázalo se teda, že ten reperto je nejbohatší u těch takzvaně oboživáných ryb, který teda, který teda um, lezou ven. Zároveň vlastně se skupinou Pavla Němce um, s, jsme se koukali, oni se koukali na uh, počty buněk v Čichovém maloku. a my jsme to vlastně pak korelovali s počtem těch faktorických genů. Ve tam taky byla korelace. a když se vlastně tady na, na ten obrázek, co se týká těch um, právě... Počtu buněk v těch olfaktorických valocích, tak v těch čichových valocích, tak tady právě vidíte, že ty sladkovodní, obožívalné a noční, ryby by měly jich jako, hm, výrazně být, zatímco tady jsou ty jako ostatní. Takže to je jako alternativní, řekněme, jako proxy k tomu říct, jako mají lepší čich, ale. Hm, když mluvíme o počtu receptorů, tak um, to jako nemusí nutně znamenat, že ten čich je lepší, jenom je jako by schopen detekovat větší um, množství látek. No a u těch hlubokomorských ryb, když to vlastně zkoumali věci, jak to vypadá s, s, vlastně s olfaktorickýma genama, tak jako překvapivě nebo nepřekvapivě, se jako ukázalo, že jich naopak mají jako hodně málo, jo? nebo za, zatím teda zkoumali uh, jenom pár skupin, ale tady třeba ty terčovky, což jsou zrovna ty, který žijou. Extrémně hluboko, tak se jako ukázalo, že, má, že mají docela málo olfaktorických keno. Oni se koukali tedy jenom na ty dvě hlavní rodiny, ale ty, ty, uh, ty olfactory receptory, to znamená ty uh, jako hlavní, tak ty mají opravdu extrémně snížený. Když se podíváte třeba na počty oproti jiným rybám, já jsem tady nedal český jméno, pardon, tak tohle je Dánio, Treska, Plata, Medaka, Čtvrté zubec fugu, um, Plates a um, um, Uh, Koliuška, pardon, tak uh, jako různé vlastně známí uh, skupiny ryb, tak uh, vidíte, že vlastně ty ryby, ty terčovky jich mají mín, Tady je ještě jako mělkovodní tarčovka, uh, která jich má o něco víc, ale i tak vidíte, že uh, jo, nebo. Uh, to nejsou nějaké jako ultra a vysoké čísla. Takže uh, spíš se má za to, že, uh, ten, uh, vlastně, že ten repertoár jako takový olfaktorický uh, genu je, jako malý, um, ale to bude asi proto, že to prostředí bude obecně jako chudší asi na ty odoranty, co tam můžou být. Ale vlastně nějaká jako intem, jako třeba citlivost toho čichu naopak jako může být klidně, uh, klidně obrovská, třeba na jeden uh, dominantní typ toho odorantu. Tohle vlastně se nedá jako z genetické analýzy ani jako zjistit. Tak, a já mám už vlastně poslední pár slajdů, u má se s váma rozhodčím, to byly ty ostatní smysly. Um, a a to, to jsem tady jsem spíš chtěla ukázat, takový, um, takový, uh, ty jako největší extrémy v těch o, ostatních smyslech, anebo naopak ryby, u kterých se zdá, že by jako teoreticky mohly mít um, jako, jako dominantní právě ještě někdy z těch dalších smyslů. Jo? Um, Konkrétně to teď mám pár slajdu o jako postraní čáře a to myšleno i jako vlastně postraní čáře vlastně hlavový, kdy, kdy, kdy jako to, to, to mají jako jiný ryby, že vlastně kromě postraní čáry jako takový, tak jsou tyhle ty vnímavé buňky, pardon, vnímavé jamky i na hlavě. A um, um, třeba od té celé skupiny Stomiformes, to jsou ti velkoustí, kterým měli všechny ty různé bioluminiscence, tak tam třeba um, došlo úplně jako ke ztrátě um, té, té hlavové postraní čáry, ale vlastně vyvinuli se jim uh, jako úplně nově a jinak uh, vlastně různé neuromasty, které mají teda všude po těle, takže to jsou jako, jednak jich je extrémně hodně a jsou jsou, jsou vlastně jako unikátní, znamená, paralelně se, na, se tady vlastně vyvinuly e, e, jako jiné typy neuromastu, tady vidíte nějaký vlastně na to náhled. No a e, tady jsou třeba vlastně fotky dvou ryb, které mají jako extrémně velké, buď, buď tedy jako póry na té, přímo na té hlavě, anebo tady, když odstraníte kůži, tak tady je vlastně vidět jiná ryba, která to má vlastně obrovský, tohle celý je vlastně ten kanál té postraní čáry, takže vlastně obrovská, obrovská vlastně nejširší postranní čára, vlastně známá, známá u ryb. Takže tohle to jsou vlastně nějaký první, první zmínky, nebo když, když se koukali, vědci právě na ty ostatní smysly, kde jsou asi ty největší extrémy, co lze najít. A ještě jedna zajímavost je třeba, že jako mořskí jako úplně ztratili postraní čáru, ale vyvinuli se jim vlastně jako papily s neuromastama, který jsou jako v řadě za sebou, takže vlastně funkčně to v podstatě jako nahrazujou, ale se to vlastně jako znovu a jinak. Jo. Takže to je taky zajímavý a vlastně znamená to, že teda je to pro ně taky uh, jako důležitý smysl. No a um, tadyhle cita, ještě se vrát, vlastně vrátím na, už uh, koukám před posledním slajdu, k té um, rybě, která má veliko, vlastně velkou, velkou, velké kanály té postranní čáry na hlavě, tak to je jedna skupina, která se jmenuje a česky a je to skupina ryb, který um, pravděpodobně budou velmi zajímaví do budoucna, jako zatím o nich toho moc nevíme, ale Jednak to teda vypadá, že mají tu um, um, jako extrémní postraní čáru, potom mají vlastně úplně jako nový typ neuromasku, který tam jako extrémně vybujel. Um, no a zároveň mají jako uh, zajímavosti v, um, vlastně na otolitech, kde se spekuluje, že by to mohlo nějakým způsobem přispívat i jako um, k vylepšení sluchu. A vlastně když se koukali věci na mozek těchto těch ryb, tak vlastně. Um, se jako zdálo, že um, ať, ať optický teptum nebo čichový lalok, tak byly jako docela malý části toho mozku a naopak jako extrémně zvětšený byl, byla část mozku, která dostává vlastně signály od sluchu rovnovážního ústruhu a postraní čáry, to jde nějak tohromady uh, do jednoho místa a tohle teda bylo extrémně zvětšený, takže oni vlastně spechují, že pravděpodobně u těchto ryb je to jako nejvyvinutější smysl a možná teda uh, vnímají pomocí tadyhle z toho. Neznamená to, že by neměli oči jo, nebo neměli čich, ale um, spíš to znamená, že nějakou něco zajímavého se děje v těch ostatních smyslech. Jo a tady tohle je teda ten slide, který mi přijde, že třeba do budoucna slibuje um, nějaké zajímavé věci, že, vlastně že jako je známo dokonce, že některé hlubokomorské ryby i vydávají zvuky a obecně vlastně u ryb je teďka, bych říkala, třeba posledních deset let opravdu jako, um, obrovský boom výzkumu sluchu a dělání zvuku Zdá se, že to je jako mnohem, mnohem víc, než jsme si mysleli. Dokonce na, na Fishbase si můžete najít databázi rybních zvuku a půjštět si tam, jak tam různě jako klikají. No a e, týká se to teda i hlubopamorských ryb, který možná spolu tak nějak jako, e, povídají a e, o tom si třeba řekneme e, při dalším čtvrtku za 70 let, jo, nebo tak. <laughs> tak jo. <laughs> tak e, tímhle teda se s váma loučím a děkuji na pozornost. Hodně